פרק י"ז: ויהי איש מהר אפרים ושמו מי חייהו. ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך ואת <עת> עלית וגם אמרת <עת> באוזני הנה הכסף איתי אני לקחתיו ותאמר אמו. ברוך בני לה' ודישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אימו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי, לבני לעשות פסל ומסכה, ועתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאימו, ותיקח אימו 200 כסף, ותיתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכהו. והאיש מיכה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 ויהי בבית מיכה, ויאמר מיכה, עתה ידעתי כי יתיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן.